Cine leagă și desleagă zodiile? Aripile cocorilor au amorțit de când pe ele nu m-a mai suit. Cine leagă și desleagă zodiile? Cine înalță și coboară frânghiile? Ieri zburam pe o planetă albastră. Azi nici corăbile n-au mai plutit. Îngere au plecat înspăimântați de necredința noastră. Nu-i nimeni de vină, doar starea de spirit alunecând în derivă arcuindu-se în furtună ca un val. Totul pare crispat în univers, deși se aude un râu ce curge naval. Mă voi arcui în mine și voi simți cum se ating iar, geană cu geană, zorii. Uite, prin fereastra deschisă, au intrat ca un vânt în trombă, cocorii.